Beraz, izkate, onartu den zuen dokumentu horren oinarria zein da? Ba, nere ustez, uh, oinarria da Estatu Frantzaren uh, interpelaztzea. Nun baitan, uh, prozesuak uh, berkuluken uh, garapenaren inguruana. Uh, bide bueno, horri uh, zehaz bat uh, manganeratuza eta baita ere uh, nola ez, E, ustez, eh, iparraldeko espektro politikoaren gehiengo oso eh, zabala, horrezkatzen duen, eh, izenpedura batzuekin. Hau irakaz gai da Espainiaren o Espainiar politikoentzat o Espainiol gobernuaren zat? Bon, nik ez eh, dut maite, ne hori eh, irakasmenak ematea, baina nire iritzi pertsonala da, baldin eta eskoalegiko eh, beste partetan eh, gai bagina, Olako adostasunetara aile gatzea, ba, ogek dudarik gabe beste bultza da bat eman goliokela konponbide prozesuari. Nola nortu da konfiantza e, giro hau e, iparaldoko politikarin artean? Zin izan da sekretu hau? Boa, xin peki hitz uh, egin ez, bat zuetan uh, tonioa aptxatuz, eta, eta bueno, ba, saiatuz ere besteak uh, beren logikan ulerzen, eta eta entzuten. Oñarrisko minimo bat beti egonda? Zanet, minimo oñarrisko bat egonda eztabaidatzen azteko? Buti zerbait? Ez, ez zera duzu. Zat, baldintza bat jo jarri dira o baldintzari gabe izan? Ah, etxegiteko baldintzarik ez. Eh, aieteren konferentziaren biaren munean eh, ba hemen diren adun, politikoen ere ustez eh, engai amendu zintzua eh, aktua zuten aieeteko eh, adilazpanearekiko eta arduratsu uh, jokatute ba uh, itziteko ordua nola gauzatu daiteken uh, adierazpen hori, ez? Beaz itzigen uh, aintzin baldintzarik, balkhika uh, aietena egon den presentzio horrek ekagidu du uh, pundoa.